Дядо и внуче Имало едно време едно малко селце, в което живел самотен баща на име Джак. Всички хора от селото го познавали като Веселяка Джак. Той винаги бил в добро настроение, независимо какво се случвало. Здравей, Веселяко Джак! За риба ли отиваш? По-скоро бих плувал с рибата, отколкото да я вади от водата. <рък> Чудак си ти, Джак Приятен ден И на теб, сър. Джак, Джак, къде си трегнал? Прибирам се от дома Поздрави, малкия Хензел Бъди сигурна Джак много обичал сина си Хензел Защото той бил едничкото му чедо на света Грижил се добре за сина си Така че да не усеща липсата на майка си Изяж си броколите, иначе голямото чудовище ще дойде, ще ги изяде всичките и ще стане много силно. Нали не искаш то да бъде по-силно от теб? Не, не искам. Хензел, време е да се изкъпеш. Много е студено днес. Не искам да се къпя. Е, синко, ако не се къпеш, ще започнеш да миришиш и никой няма да ти бъде приятел. Това ли искаш? Не, не искам. Един ден, когато Хензъл ядял супата си от купата, тя паднала и се щупила на парчета. Горкичкият Хензъл започнал да плаче, но баща му дошъл да го успокои. О, синка, всичко е наред. Ще ти купя нова купа. Не се тревожи. Благодаря, татко. Времето минавало. Хензел пораснал и станал красив мъж. Всички в селото му викали «Хубавеца Хензъл!» «Вижте, хубавеца Хензъл идва! Хей, прилича на съновидение!» «Хей, хубавецо Хензъл, искаш ли да вземеш кокосова вода?» «Ще си взема, но някой друг път. Сега трябва да посетя баща ми». «О, стария Джак! Поздрави го от нас!» «Щте го направя!» На веселяка Джак сега му викали стария Джак. Той бил остарял и отпаднал и загубил своята веселост. Но Хензел се грижил за него добре и винаги бил до баща си, когато имал нужда от нещо. Времето минавало и Хензел се влюбил в момиче на име Елси. Толкова много са обичали двамата, че скоро решили да се оженят. С благословията на Джак, Хензел и Елси се оженили. Той много се радвал за своя син, но не подозирал какво му предстои занапред. След като изминали няколко месеца, Елси започнала да показва истинската си същност. Започнала да държи Хензел далеч от баща му и скоро самият той се променил цялата любов и уважение, които изпитвал към баща си, постепенно отслабнали, защото все повече се привързвал към жена си. Елси държала Хензел до себе си и искала да изпълнява всичките й прищевки. Хензел, къде отиваш? Отивам да навестия баща ми. Искам да съм сигурен, че се е нахранил. Ти мислиш единствено за баща си. Ами аз, Хензел... Ами аз, кажи де, нямаш ли задължение и към мен? Разбира се, скъпа. Ето, ще остана с теб. Доволна ли си? И така, Елси успяла да отдели Хензел от собствения му баща. Тя искала да задържи съпруга си само за себе си и започнала да се държи грубо с Джак. Това повлияло и на Хензел и той спрял да се интересува от благополучието на баща си. Баща ти само спи! Не мога да понасям хъркането му. Татко, съобразявай се малко, нали? И Джак започнал да се чувства самотен и отчужден от сина си. Нямало с кого да си говори и да си споделя. Минала една година и си родила син. Кръстили го Хари. Джак се съживил покрай Хари. Играл си с Хари и се грижал добре за него, както само Джак умеял но на Елси близоста между детето и дядо му не й харесвала. Хензел, ти изобщо не ме обичаш. Цялата ти обича само към баща ти. Няма такова нещо, скъпа. Тогава защо не го изпратиш в старчески дом? Не може. Това е неговият дом. а Ай, ни трябва някой, който да се грижи за Хари. Елси кимнала, защото знаела, че е прав. Нямало как да се грижи за ежедневните си домакински задължения и за малкия Хари сама. Ти си прав, но да знаеш, че това няма да продължава вечно. Искам да се махна от къщата. Разбира се, любима. Минали 8 години от раждането на Хари и стария Джак остарявал и отпадал още повече. Зрението му отслабнало, започнал да не дочува, а ръцете и краката му треперели. Внукът му бил единственото, което го крепяло. Но скоро състоянието на Джак се влушило още повече. Ръцете му треперели толкова силно, че не можел да държи лъжицата, за да се храни. Един ден, докато седели на масата за хранене, не успял да задържи лъжицата си и излял супата върху покривката. Това в вбесило безчувствената Елси. О, за Бога! Това е скъпата покривка, която купих от пазара. Сега кой ще я почисти? Хензел се опитал да успокои жена си. Успокой се, скъпа! Да се успокоя ли? Да се успокоя! Толкова обичам тази покривка! Хензел въздъхнал дълбоко и решил, че от следващия ден Джак няма повече да седи на масата. И така, от другия ден, Джак вече седял въгъла зад печката. Сервирали му супата в глина на купичка. Но ръката на Джак трепнала, купичката паднала и се струшила на парчета. Елси изтичала от кухнята. «Ау, не! Тази купа беше толкова скъпа и беше подарък от семейството ми! Ти, старче, живееш на гърба на мъжа ми и харчиш парите ми! Не заслужаваш да ти сервирам в такава скъпа купа!» Но Джак нищо не казал само въздъхнал, гледайки парчетата от щупената купа с очи пълни със сълзи. През това време малкия Хари наблюдавал всичко отъгъла. Джак бил дълбоко наранен от отношението на своя син и снаха си. Безпомощен, той често си спомнял за изминалите дни, когато Хензел бил дете. Е, синко, всичко е наред. Ще ти купя нова купа. Не се тревожи. На следващия ден Елси и Хензел му купили ефтина дървена гаванка от пазара, от която Джак трябвало да се храни. Но Хари бил единственото, което карало лицето му да сияе. Той често сядал до Джак, докато се хранел. Минали седмици, а тъжният живот на Джак продължавал. Един ден, докато Елси и Хензел седели край камината, те да забелязали, че Хари е събрал парчета дърво. Виж, как невинно си играе синатни! ни. Хари, какво правиш? Къща за нас ли строиш? Сега нямате, но ще имате когато стараете като дядо. Дървени гаванки за нас ли? Но си не, ние нямаме нужда от тях. Не искам да ми чупите глинените съдове за това искам да ви подготвя още от сега дървените гаванки за хранене. Това засегнало Хензел и Елси право в сърцата и те осъзнали грешката си. Елси, какъв голям грях сме извършили! Да, скъпи, бяхме толкова жестоки и груби, Статко. Малкият ни син ни отвори очите. Трябва да се разкаем и да се държим по-добре. И така, от следващия ден нататък, те се грижили добре за Джак, гледали да се храни винаги с тях и се старали да бъде доволен и усмихнат, както винаги е бил. Хензел се заклел да се грижи за своя баща, а именно синът му го накарал да осъзнае, че човек трябва да се грижи за своите родители, когато устареят, защото те се грижат за нас, когато сме малки.